Guzieri haste askena Aur eta gaztean emankizun parte hartzailea abiatzen da Eta badakizue zuen saioa dela Eta etxetik grabatu ipuina alegia, irri historio, kantu edo bertxo edo nik dakita Beraz igortzen alda daukuzuela grabaketa hori e mailez Gure puntu irratia abilduagemail.com erat Edo whatsappez zenbaki untarat 06, Ogoita Hamach, 0sazpi, Lautanoita Amach, Hamach semakirat beraz eta pasatuko. Dugu, beraz gabaketa hori gogotik gehin edatak. Gaur beskoitzeko maite lan saldien planeta ipuinako natuko dauku, Ehera maika maikai zauku, eneko bere aneiarekin aldi hontan, ahuntza eta pikikak kondatzeko eta ugezko sekoja kondatuko dauku unai Wolfram hekaltek. Kantusokuntza bat, baigogitik, birusen testamendua, matkin eta saan aneiak emanen daukute, Irri historioak duna makitirikki e, emanik ala serentzulen dugun eta berziklatzeko gauza frango metatzen ari zauzkigunean etxeetan selline miraiek konceiluak emanen dauzkigu, plastikozko bidoiner beste balio baten emaiteko josta hiruen altzatxiko du beste Hale, imankitzuna ongi abiatzeko, irri historio tipi batzu, donamartiriko jokinek, kondatzen hauzkigu. Egonon, unan... Koronavirusaren gatik, etxen egon merdi zira. Bat, dituzo bi autu. Ah! Ego iten zira, etxen zure emaztea eta urrekin. B, B, B, B Bada, familie bat, ama bat, nini bat, eta mutikotxipi bat dira nira bizkotxaltegirat Eta gale egiten nire bizkotxak, eta dena Eta momentu batez, saltzaileak egaiten eh, du eh, amari eh, Nola daitzen da ninietxipi hori? Lore Zenta lore bat erorizai jo bere matelan sortu delaik. Eta mutiko hori, atgeilu! <shusur> <shusur> <shusur> <shusur> Miresker jokin eta egon gurikin, beste txiste bat konatuko baita ukuzu berantxo ino, lehenik eieralajerat abiagiten, maikak jada ipuin bat konatu zaukun, aldi untan eneko ane heldu eldu zauku, ahuntza eta pitikak za eta pitxikak. Behin bazen ha bat zuria hiru pixika oso zuirekin, horxetako etxetan bizi ziren. Goiz batez, merkatbrazoala haunzak bere pitxika igan Oso pesto egon zaitezte ogeznak goen artean, itzuliko naizraik ejannen dizuet. Irek pixikak eta kugu txoari, Eta aztapak suria erakutsiko edizuet, ataz pitik. Nina izela jakinik zabalduko Baia Bai, Alma! Ejantzuten pizikek. Eta merkatura joan zen ontza. Ezeken otxoa haintzuzen hor zegoela iturik belean gordea. Guzia entzunazuela. Auntza uruntze goeladik, atari urbinduzen otxoa. Jozuen. Bam, bam, bam! Eta haunzaren iakina egin ez ejan zuen. Iak pitxkak eta koko otxoari, Beren amaren bosa ez zuten ezagutu pixiek. Txiplienak zabaldu nahiizzioarere. Baina haunzenak ez zuen utzi eta gora-gora ohiu egin zuen. Az tapak zuria era kutsi, Eetazabaalduko dugu. Bere az tappa haantzi beltsarriso egin zionnotxoak, belttzuri egin zuen eta gibelera itzuli zen, ongi japatua. ina arabidean haserriatopatzen duela eta hoek jatenz dio. Ez duk lorgietan nahi duri, Zek da? Zegdan! Pixikak ez didatek lekiko, aztapak zuria erakusten ez dut. Gaoa! Egaten zio aserriak. Abil egira da. Zekoak hiriz beteik, badituk atan zinaan, Zu ditko zaik oso. Hori hori! Zi hottxoak, Eejoral lastastakaa, Az tapagai eginean sartzen eta aunzaren etxera itzultzen da. Lastek eta lastedoa doa ezpainak Espainak hemekiki jotzen du.anpatpo etpa. Eta Job bos Eta bost boz zien hartuz. Iek pixikat eta kuku hotxoari Zu zara ama zure tapapa zuria erakutsi. Oi egiten dute pitikek, Orduan aztaga eta azpetik sartzen du hotxoak. Baina, beltza zuen az tapaga. Gehigi aste egin bai zuen eruli zitzaion iringurzia. Oh, aztapak beltzitsusia, hottsua da! Habil! Hua! Oiu oh, egiten dute bizxiek. <tose> Oraingoan kesatzen da hautsua. Az duzu ezabaldu nahi? Ongi, Atea hodatuko dut, eta berdin ja zaitutet. Aea ez jotzen du. Ba ba, Ba ba! Denaikaran dago etxean, Kazoak paretan edaonttzeak kontztegian, Bitzikak aldiz, behelduraz daude ikkaran. Akian laizte gelduko da hama! Diotipianak. Eta aintzuzen, mehkatutik itzultzen da untza. Otsua ateari jauztika ikusten du. Bere zarea utzilik, lauazka ertsirad doa adrak apalik. Otsua bulta niozzen du eta burukada umdi batez. Itzulipurdiaren igohtzen du ibaiara. Otsua oianetan iaz dena bustirik. Girek pitzikak eta kuko txuari. Oio egiten du ahuntzak eta oina ateaz pitzik saktzen du. Pitzikak zabaltzen dute eta harren inguruan dauzika lotzen dira, poskarioz. Horako pitzika piztu eta ober dietak baditut ongi posten naiz. Dio ahuntzak, biziki zinez besakkatzen ditu eta bazkarioona apailatzen di. Maika, Eneko, Milesker Eiera Larriko, Anaiak eber. Beste auride batzu orain kantuz bi aneia bai gohiarrak ditugu, san eta matkin, birusen testamendua kantu sohkuntzarekin hox ditugu. amen tu e amuma tako amuma tako ain jaketaburu e aititentsako aititentsako a Oshdala, oshdala. Biru sentestamendu. Kaka, trrde de de de de te te te. Divasiak eschaneta makina, segi ola ola jadanik makineka iuxisa ukun bat, sabata do la aste parebat. Beras agora baigorriko aneyak. Igoera berizi untan auje xdua kien shayu parte artza ilia, Oizeko hamar hoenetan itzordua zuen lanen entzunrazzteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuin bertso olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez biddaiz, NPRu edo web formatuan edo guk telefonoz grabatuz. Xhetasunak gure puntu igatia abildu Gmail zuen poposamenen eta zergatik ez jorkuntzen zain gaude. Eta mailez gain Whatsappen bidez zenbaki jau ere, grabaketan igortzeko 06 ogoita hamach 0sazpi lautanoita amasei hamach zenbakiak Jaur eta gaztean emankizuna beraz euskani jatietan Maite landartean agortzeko tenorea orain zaldien planeta ien planeta. A planeta bat. Hain planeta deitzen zutena mitologiako sandigutsuak basiren. Degacha, dadak da caja, eta zuzko sandia eta elugetako izotsetako sandia. Basiren ere belaharren zaldia Eta kamuflatzen zen zaldia antzi uretako zaldia, iguzkikoa eta ilargikoa. Eta non biziote ziren bakoitzak bazuen bere eremua. Pegasa zeruan bizi zen, bere hegalaen bitartez, adarba ja oianean anketakoa gazteluan, eta susko zaldia suendi bagnean zegoen. Eluetako izotzeko zaldia ipa boroan, delaagarena zelaietan, eta kamuuruflatzentzenna denetan Uretakoa urean bizi zen, Iguzkikoa iguzkiarekin ateratzen zen eta ilargikoa hilargi ilargi zelarik. Beren artean bizi ziren ajangurarik gabe. Tainan, digun batez finzesa bat etorri zen, eta nahi zuen zaldi bat hautatu beretzat Bere begi handiak adadarbaajaren gainean pausatu ziren. egaat eman eta magia bazuelako hautatu zuen, eta bearekin abiatu. Bainan, besteak gelor ziren, eta haiek ere nahiko zuten printzeesa batukan. Orduan, borrhookatu ziren, azkar, jakiteko zoinek irabaziko zuen, eta printzesa eramanen hortik ogun, Orduan Adar bakajaren zaldiak bere magiek lagundurik atera gazizituen mostroak bere laguntzeko eta borroka irabazteko. Amorosak joan ziren hoianera, elgarrekin, eta jan, uros bizi izan ziren. Oztan bukatzen da, zaldien planetaren ezagutza. Historio hau Subbanek asmatua du ere zazti urterekin. Besaka bero bat Suban eta ere G beri. mila maite eta lastegate jokin humorista ordugula donnaabaktiritik beti saiua arekin hasi genin eta segitzen dugu beste istorio batekin jokin. <totipasen> Igaskin batean, bada Donald Trump, le pap, Boris Johnson eta Angela Merkel eta aur bat ameka urtekoa kollegion dena. Eta gideriak raiten du, Kaxu, egaskinak rachatuko da! Balida lau parasut, salto egin merduzue! Eta hor, Donald Trump ek raiten du, estatu batu etako... Jende, inteligentena naiz, ni behar naute korna virusea eta salto egiten. Gero, uh, Boris Johnsonek gaiten du, ni, ni behar naute uh, korna virusea idabazteko uh, Eta, uh, lepape gaiten du, uh, gistinuek ni behar naute ez triste izaiteko. Eta, Angela Merkelek gaiten du... Uh, Bo, e, niek egin aldo nere bizi azok, e, asten duzu bakrik, altzira joan. Eta auktipiak raiten jo. E, Mila usai, bi pahasutak elitzen dira, estatu behatuetako jende inteligentenak, hartu du nere eskolako zakoa. <tos> <tos> Mir eskeriokin eta azken ipuin bat entzuna intzine, lanetan aritzeko tenorea, gaur zelin mihaiere hor baita, gure Zagtean maria nesekin. Selil Mihai emendugula, ongetori. Bai egunaan. Orduan aldihuntan tintxuketako gauzak edo puskak altsatzeko toki bat eskeeniko daukuzo. Proposatuko asteko. Bai urtasera da eta gure etxia dena eh, bazaga Betes dugu garaža, edo... Hori oh, zure etxian, eh? hori etxian ezta bako. Ez takit, ba, fite bat beti puškilak, ezkerta eh, eskuin, aurrendiozta helu eta diantzi beste bestegu zin. Bon, nik proposatzen dut uh, berslikatzea eh, beti, usai amezala. Seura uh, se hor bat dituzi ezien etxian bidunak, mm -hmm. eh, edo lesivako bidunak. Edo, ba sehian, ibiltzema ditugu produkto batzu biduinetan ere, eh, uh, dira... Ba, deizteko mašinako... Deizteko masinako garbitzeko biduña horiek, edo... Ba. Ospina baita barneare biduña ondi horiek eba ditugu etxian. Ba, eh, baiatzen ba, ditugu ba, biduñ ba. guzti horiek, eta zeiten nugu ba. ba, beti botatzen ditugu. Ba. Oh. Nik proposatzen dut horiekin, uh, zien uh, apaletan, hau dan, biduña ondiak... Ba, serriko biduña horiek bizike handia dira. Ba. Eh, orduan uh, magaxinetan errosi ordez zien uh, bildzeko uh, praztikazko bota handi horiek, ez du balio, ba dituzi biduña horiek. Untxagar bitu. Ba, hai. Eh, lesiva pixkate maiten la aldare, lehenik uraikin untxagar bitu, eta mm -hmm. lesiva pixkatekin... Uh, mugitu biduena beteek, mm, mm, eta untxak erbi. Right, right. Eta gio, bakarrik gaineko partea, eh, nahi dueran, uh, itzultzen duzien ziren biduena, uh, etzanik emaiten duzien. Eus. Eh, uh, Zien uh, biltzeko moldea, behar duzien, eh, poane horrekin, hor, esku zartzen den toki hori, hori, behar utzia inzinean, eh? bezala, da, tira, tira, azien, tira, duzien utzia intzinean. Da, tireta bat bezala, sortuka huzien, bat eginen duzien. Eta baitu ziren, ze, ziren txian jura toki batzu, animaleko apal batzuekin, bat eh? mm -hmm. abesten gainean, eta hor dean e, ziren biduiniak mozten dituzie, eta bat abestaren kontra emanez, mm -hmm. eh? uh, apalaren gainean, tiratzen duzie, eta hola ba eskuarekin lotzeko. Hora askira gaineko parte hori ustea, uh -huh. eh? kutak batekin, eh? eta hori iten hau eh? biltzeko molde bat, eta apala bai uzie, baitu ziren gainean, erra ez da berriz pasatuko. Eh, ah, justu eh, delaik. La eh, eh, ez dute hainbeste haunditasun... Uh, ah, aski, tinki dute, tinkide, aski, dute tink, Ba, tinki, eta bo, apala untxabetetzen du, duen eh, ugtzen ba, alduziek, giret. Er, Arka azki ekosiko e, duzien zulek, gero, eh, ba, arrunda, webunera uh, judeza. Et Tireta bat sortzen nuzi. Tirenta bat, hori da, ori bat, ori da, ori da, eh? da. Uh, Busuña bezien parean da, eskeekin lotzen nuzi eta tiratzen nuzi eta bagnean zure puskake maiten dituzi garras batean izaitan. Adera. Edo zen gauza, haurren uh, jostagelan baituzie apal batzuek uh, eh, apal kajatu batzuak uh, ikusten uh, dituztenak dituztenak, uh, ba izaiten alda, eh, jostailuen lego eta olako guzien biltzeko hori. Uh, uh, hori, biduñ, haundien nako? Individuetsa Ospina biduñak baliatzeko, horiek eh? berdin erditik, mozten edo peska goro erdia baino 3, iru... bai, yeah, baino goio. eta hor zaku bat bezala iten ausie, zereak biltzeko. Hori mozten ausie forma peska goro bat bildu batema iten, bisilo bialdetaik, uh -huh. eh, eta baita ausie plastikasko edo euh, bat Bai. Edo tresabatitena dosier zi, dituzien sokekin, edo baserian eh, belaja inguruan diren soka suri horiek ere berrizik recuperatzen aldituzie ez siergia sakarak dira Hai. horiekin egiten landuzie edo uh, elektrikako soka uh, horiek surituak direnak horiek ere baliatzen aldituzie ta desu. Uh, zaku bat bezala sortzen duzia, eta barnean nahuziena eh, maiten duzia. Mm -hmm. Zedeak eramaiteko ototik logelara, edo, bon, eh, baitugu, beti Aye. zede batzu, goizaten ara aistur, edo zen gauza, maiteko barnean, eh? mm -hmm. zier da, ahuntas matzien. Uh, biduin borobilak bat dituzelaik, borobila hundiak bat dira, ere, eh, erditik, iten alduzia, bat bezala sortu. Eta bauzien norbaiti opari bat egiteko, an Baran emaiten duzi zait polit saskitsipi eh? bat bianza sortzen ditui baztegetan lotzeko mm, eta hor pari bat emaiteko ga eh? uh, pa... jatekoak <tus> edo uh, pre... poli egiteko produktuak askuetako produktuak edo edo zein uza politik egiten al du eh? Baran sinola eder bat aintzinan eta egiten utzi zerbait maiteko, Uh, polita. Bila da alda ere, bidu inori, lili untzi bat. Eta bai. Eta jo, apaintzen duzie. Eta bai. Eh, Oda uh, zerbitak kolatzen alditu ze gainan mm -hmm. vernikolarikin, bomba ukaldi bat emaiten al, kolori piskaten emaiteko, ingurian skotxa kolorezkoak emaiten ere, Bola, bila katzen aldira uh, gauza initz. Bota orde, eh? Bota orde bota orde, uh, eta bo, egia, prastikoa edar bat da, aski askarra, beraz, bo, moldatzeko uh, interesgarria da. Azken gauza, uh, lezibako uh, biduñ horiek, hor, eh, mozten dituzi, uh, li buruak, emaiten maitira, bulego gainean, ikusten dituzi, eh, karratu erosten ditugunak, hor, iruki horiek forma horiek. Liburiek tinkia Liburiek txikitzeko. Liburiek tinkia txikitzeko, magazin guzi huriek uh, ergarrekin uh, uh -huh. lotzeko. Ebe hori, usten alduzie, hartzeko parte hori mozten uzie, eh, ansa den Tokiori, uh -huh. uh -huh. eh, forma boru bildu bat emaiten, eta hor azpia uzten uzie, eta ba uzie liburien biltzeko largo, uh -huh. eh, kartoinezkoak erosten ditugu, zennako ez denak parastikazkoak, beden ez dira demoraikin handeatuko. Hala, zoin erresa emaiten duen, bon, behar da denbora pixkat, alere, biztan dena... Ma, sustut, kutakon bat. Hala. <laughs> <laughs> Marker bat, uh, marrak segitzeko, eh, hain zinietik. Hola, hai. hai. hai. ez ziste sobera trompatzen. Hori da. batzu hasiko direla direktuki. Karkulatu gabe. Eh, karkulatu gabe. Obe, araike, eh, metratipi batuk aitia edo wow. ondoan. Marker bat, Zien eh, uh, marcatipiak uh, puntua kiteko Eta gio, beha, hasten ziste Kasuzier, zien eier Utoio bon. eh, uh, eh, Sobera mozteko Bai, eta ere, gia da gauza hori niteko sobera Males truke izan, beha, beha, ba Pacientzia piskatekin Hori, nik uste eh, hitz Haundia eh, manduzun Egisa orta ko gauztan txartzeko, behar da ba denbora pixkat eta ma, guztia ukan aler. Egia da. Ah, denbora batez rekuperatzea bidoin horiek toki batetan eman, eta jo egun batez denak hastia egiten batean. Hori da. Hora, etzizte bat hasten eta leku baten uzten, ez. Kartoin bat utzi tuki batetan, eta barnean txartu badelaik laik, garrbitu segiren txartu, eta egun bat atxalde bat hartu, eta hop, denak batean egiten. Unxa, Selina, milakolore entzuleak, milakolore, zoazte webgunerat edo Facebook horria ere baduzue, eta hanatxe manen dituzue, ideia frango gukai patutitugu, nakordira ere, baina beste ideia frango ere, zenta bada, bauzui, eta imaginazionek, oh, ondia, ondia, ondia! <risa> Eri tashun bat behar ba. Ez da <risa> ala <risa> El, milesker, Selina. Bai, ezan unxa. Egoera bere ziuntan aurrer doakien saio parte Euskal euskaliratietan. Goizeko hamar horrenetan itzordua, zuen lanen entzunarazteko aukera beraz, etxetik prestatu, kantu, ipuine, bertxo, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, mpidu edo wav formatuan edo guk telefonoz grabatuz. Seetaxunak gure.iratia abilduagemail.comerat igurriz, Zuen popo eta zergatik ez sohkuntzen zein gaude! Eta Whatsappez ere igor ditzazkezue zuen grabaketak 06 ogoita Amar, 0sazpi lautanoita Amasei Amar zemakira! Are azken bat, unai Walf Ham Gekaltek kondaturik urrezko zekora. Urrezko zekora. J.M. Barandiaranek, bere, el mundo en lamente popular baska liburuan dioenez, aitzuluak eta leize sakonak, bete izan dira fantasiazko konta iturri Barruan, altxorra handiak daudela uste izana baita Honela bada, badira hauntz larru edo kutxa urrezbeteak zenbait lekueten urrezko kanpailak daude lurperatuak edota ondoko lezar honetan agertzenen bezala animalien urrezko irudiak. Arabako bigara herrian Kapildui mendian bada leize bat elezar batean baino gehiagotan aipatzen dena. Sezen Ze Ahari edo ardi itxuran agertzen den gehi nuen bizilekoa da, eta diotenez hanbarruan urrezko zekor bat omen dago, sorginek eta beste izaki beldurgarriek zainduta. Garai batean, hartzaintso batek kapildui le inguruan eramaten zuen bere hartaldean larratzea. Leizeen aurrean eseri eta jendeak aipatzen zituen gauzak Hies pentsatzen hasten zen. Han zeuden altxorrak, zaintzaile zeuden sorgin eta monstroak. eta gudari au sarta zela mesten zuen. Leize berruan inolako beldurri gabe sartu, altxorraren zaintzailekin borrokagin eta etxera eramaten zuela. Jende guztiak goraitatzen zuen eta bere ama oso pozik zegoela horren seme au sarta da. Bein edo bein burua luzatu zuen zuloaren barruelera baina, angoi eta uste zentzuten zituen oioen odola hormatzen zioten. Egun batean, oi bezela, leize aurrean eserita zegoela, arkume beltz bat ikusi zuen, triste beheka. Handik ateratzen, asiran deabroa zela pentsatu zuen, hain triste begiratzen zion, Non bereala pentsatu zuen beste hartalderen batetik galdu eta itzuloan babestutako arkumeren bat zela. Mutila, harkumaren gana hor bildu eta ukitu egin zuen. Baina bereala, aparteko indar batek bultzatuta zela, bera ere leize barrura zera iruditu zitzaion. Eta arkumeak barre egiten zuela iruditu zitzaion gainera, eta barreark burukoileak lastu zizkion. Leizaren ondoraino iritsi zenean, aitzulo handi bat zela ikusi zuen. bizi batzuk zeuden, garrak sabairaino iristen zirela. Muktila orduan oartu zen, arkumea desagertu eta bakar bakarek zegoela. Orduan txe ikusi zuen, gela zabalaren erdian, plataforma gaten gainean zegoen irudia. Bere amonak kontatzen zion, elezarreko urrezko zekorra zen urbildu zitzaion, eta ondo begiratu zuen. Burua itzulikasumatu zuen, zekorra urrezkoa zen, eta guardiko eguzkia baino dizdiratuagoa. Hau zorte ona, hau txorra dut, esan zuen. Horduan, zekorrak begiak zabaldu zituen, eta adi-adi begiratu zion mutilari. Begi gorri-gorriak zituen, ango suetako garrak bezelakoak de abroaren begiak dira esan zuen mutiak, beldurrak, arri bihortutik. Euk esan du, erantzun zion irudiak, nia horik zabaldu gabe. Askok sartu nahi izan doiten nire bizileko honetara, nire altxorrera mateko asmoz, nia orain iraina ez du inork bizirik atera, hemen digik. Ie orain gonetatik aterako aiz, baina inoiz hona hitzultzen hausartzen ba aiz, ez di aterrukirik izango. Ardi baten mihazkada zesnatu zen hartzaina. Hune batez ez zuen jakin zegoen. Gero konturatu zen, betiko lekuan zegoela. Kapikuldiko leizaren aurrean, eta bere ardie inguratuta. Gertatuetako gogoratu eta gogotik hasi zen barrez. Hau ametsa egin dudana B triste bat entzunik leizaren sarrerara begiratu eta antxe ikusi zuen bere hamatsetako aarumeetsxoa. Pixka batean elkarri begira egon ziren. Gero mutila bat batetik jaiki zen, ardiak bildu eta albeza lasterritsuli zen etxera. Ammetseren berri e zion inoiz inorri eman, baina leiz hartara ez bere bizitza osoan itzuli. WOLFRAM RECALT MILESKER Eskertuko ditugu ere IPUINAK KONDATURIK MAIKA ENEKO ANEIAREBAK ETA MAITE Eskertuko ditugu ere SAAN ETA MATIIN ANEIAK KANTATURIK BIRUSEN TESTAMEN DUA JOKIN EZDUGU AHANTZIKO TXISTEAK EMAN BAITAUZKIGU ETA ZELIN MIHAIL ERE ESKERTZEKO TENOREA PLASTIKOSKOBI DOINAK NOLA BESTELAKATU NUNBAIT ERRANDAUKU ZELINEK Eusken altxatzeko edo joztagailuen altxatzeko. Horrit <moguita> arazten dut eman kizun jau goizeko amahetan eta aratzaleko lau horrenetan pasatzen dela eta entzun dela ere behiz ondotik Euskali Hatiak Pontiu Eus webgunean nene partitik biarrarte!